Unajua kama jogo ni zaida kitoeo? Kamata mambo kumi kuhusi jogo kwa hisani kubwa ya shafi the dawn. Mwanda jini Denise Mpagaze. Mimi netuwa na niyasi Edgar. Dunia ina mambo mengi sana. Zembea kuyajua maisha kumudu. Wamuzi ni wako. Hata mungu. Halifutupa akili, halituachia uamuzo kuzitumia. Ukiamwa kuzitumia akilizako kulala. Sawa, yeye atakulienda usingizini, ili uvunu masikini wa kutosha. Ukizitumia akilizako kuchapa kazi, atakubareki huko huko kazini hadi ushangaye mwenyewe. Ya,、yeah. hiko hivyo. Hebu basi, tushirikishane mengia huyu kukudume. Yani Jogo kwa lugatami ya kiswahili kama mtinidi wa maama na rusta kwa lugachungwe mkoloni. Kama marubaini wa simunge, luga ambayo kizungumza vibaya watumwa wanakucheka. Bure kabisa. Kwanza kabisa kuna mtu wakisikia neno Jogo anawaza kumla supu. Mungine anawaza chips kuku. Lakini mtu huyo huyo, ukimwambia Jogo anatoa nukusi. Jogo ni mlinzi wa nyumba. Jogo hule tabahati. Atakwambia ushindwe na ulege kwa jina la Yesu na wakati Yesu mwenyewe li mtumia Jogo kuthibitisha usalitu wa Petro. Kabla Jogo haja wika leo, utanikana maratatu ewe Petro na kweli Petro alimkana maratatu. Unaita ushirikina na wakati makadisa ya kale yalitumia nemwe minare ya Jogo kabla ya empera ya Konstantini haja haja na msalaba wa mungu wake tamasi kwa sababu. Walijua siri ndani ya Jogo. Wewe ukiona Jogo unawaza chipsi kuku na wakati wa China wana hadi mwaka wa Jogo kwa sababu. Wanazijua baraka zaki. Wewe unawaza nyama na wakati wa Japani wanamona Jogo kama messenger wa mungu. Team ya Totenham inafahamu siri ya Jogo hadi kuhifanya kwa nembo yao. Kule Iran Jogo ni mjumbe wa mungu. Bendera ya kanu inapicha ya Jogo pengini ndo maana Moi aliwika kama Jogo maisha ya Kiyote. Klabu ya micheza uturuki ya Deniz Losba inachapa ya Jogo. Orotha ni ndefu tuikatishe ili tuangalii mambukumi kukusu Jogo. Nazungu mzia Jogo wenyewe. Acha haya machotara yanayokuwa kwa sindanu na madawa kama binadamu. Sithani kama yanaki. Uliona wapi kuku ana otamoto na kutendikiwa pakulala kabisa. Hayo tuachaninayo, tudili na jogo wa siria. Moja, jogo huo ndo wa nukusi. Wazungu, wahindi, wachina na wajapani wanasema. Jogo anapowika hufukuza wachawi, mapepo, mikosi, nukusi, bala na mashitani ya leotawala usiku ndomana ni hatare kuamuka kabla jogo hajawika. Na thani knowledge hiyo hata babu zetu walikuwa nayo. Ndiyo maana kila familia ilifuga kuku. Siku hizi kila familia inafuga ndevu na nyuele. Chevu. Warusi wana kuambia. Kabla ya kuingia kunye nyumba mpia au nyumba ya kupanga. Hakikisha jogo analala humo kwanza ili ya kiwika ondoe nukzi. Ivinginevio ndoto za ajabu uzitawasumbua. Utakuwa kama yule buwana aliaota na jifungua. Kuwa mka asubui kajisaidi ya kitendani. Mke akamnasa kibao. Ndoa ikaisha pale. Yani unashugulishwa na mandoto ya jabu wa jabu. Tethani ulikula chakula kigumu usiku. Lakini pia kuna nyumba andoo ilikuwa machinjio ya watoto wa shule na wakiza watu. Ukihamia bila kufukuza nuksi mambo yako lazima ya ende hovio. Ulikuwa na pesa inapotea. Gumi ndani hazishi. Magonjwa andoo kila siku. Kila kitu kinasimama. Kuibiwa andoo siseme. Full nukzi utendani guesti za Uswahili ni maaruf kama fasta ukilalemo lazima uliwekichua wa Islam wana shauri wa kufugajiogoo maupe nyumbani idheshi tani na wachawi wasifika kwenye nyumbazao soma moja mausad uklasa ifmoja miambiri na moja volume ani na pia hadithi miyasita sabina saba lakini pia ni muiko kwa Islam kumponda jogoo kwa sababu. Ndiyo huwa msha kuenda kusua ya lufajiri na mapema Ukisikia Jogo wana wika kamuona malaika Ukisikia na koroma kaona shetani Muombe ala akulinde Jogo huleta bahati katika biashara na kazi Huko ujerumani, Slovakia na Bulgaria kabla kwanza kilimo wanachinja Jogo ili wapati mazao mengi Hii ni kafare wazungu Kufanya Afrika ni chukizo mbele za mungu Mifundishwa hivyo Lakini kafara uchinjaji ndo sadaka kubwa kuliko sadaka zote Hata wana wa izraeli Walipo chinja walitoka utumwani Kama mambo yaku ya nagoma Jaribu na sadaka kuteketeza uone Wazungu, wahindi na wachina Hweka ala majogo kila unapuwanza kazi mpia Iyo ifanyo kwa ufanisi Ukiamka asubui unakute madaraja misimama Hau, sisi tunakwa mawapi Mbona tunamajogo mengi tu Afrika Kuanini tuendelekeuwa achiwa chawi kutumiya majogo haya kurugera. Afrika ukimona kuku kwamganga, juu arangiakendo imiponda. Wagangawaitu kutumiya majogo kuwaona wachawi live, ufanye zindiko la hatari kw kutumiya majogo, kutengenezatengo lakukamatawezi, vibaka, majambazi, wachawi anasema shafiri the dawn. Wazungu na wachina, hadi leo wanaamini jogoa kingia jikoni ujue ni mwaka wanaema. Wewe jogoa kingia jikoni unamtimua kwa mawe na viboko. Halafu unavonfukuza sasa, utedhani punguwani. Wanasema jitahidi basi, jikoni usikose hata kifaki moja chenyechata upicha ya jogo. Yapo masufuria, visu na majiko yenyechapa za jogo. Lakini pia wanaamini, ukitumia vifaa venyechapa ya kuku. Unajiongezea neema Wajapan Wafaransa na wareno Hutumia alama ya Jogo Katika vitu vyao vingi kama mabati Majembe Pasi zamkaa Masufuria na panga Hakuna nyumba inaweza kuwa na baraka bila Jogo Wanamini hivyo wa Yahudi Tatu Jogo ni ishara ya umarufu Ujasiri Upendo na heshma Jogo ni mdogo lakini ya kiwika kijijikizima kinajua Jogo ni mdogo lakini ya kiwika kijijikizima kinajua Maana yakinikua mbaya jogo anaweza kukupo maarufu kijiki zima na duniani zima. Kama unahitaji chao na jina la kuli vume kama na vovu majogo kwa kazi yako. Jogo ndoa jibu. Jogo anaweza kukufanya uwejasiri wakupigana bira kuchoka. Naskia jogo anaweza kumuacha tu. Shanga wakorea wengine wanatumia tatu kwa sababu yao wezo wakiwakupigana hadi kufa bira kukata tama. Jogo anaweza kumfanya mtu mbaya kwa muema, kutokana na hulka yake ya kuwacha kuku wengine wale kwanza, na yeye kuwa wamuisho kula. Sikia maninu hayo. Afrika mtu haki kwaishimu ana kuchinjia jogo. Ukienda kutembea kwa mtu na jogo mkunoni hakuulizi utoondokalini. Habari za mgeni siku ya kwanza. Siku ya tatu mpejembe ya kalime hazitokei kwa mgeni liekuji na jogo. Ne. Ne. Jogo huzuia watu kuzama majini. Mabaharia wa kizungu na kichina. Wanaweka tatuza Jogo kunyimigu yao ili wasizame. Kama Jogo anavoelea kunyimaji na wawo wanelea tu. Tano. Dini zote zina mkubali Jogo. Jogo katika ukresto ni inshara ya msamaa na kufufuka kwa yesu ndo maana makanisa ya zamani. Yaliweka alama Jogo juu kama tunafutumia misalaba leo hii. Wayahudi wanamueshi msana Jogo kwa sababu ndo humsifu mungu kila siku kwa siku mpia. Huko Bolivia. Wanamini Jogo ndo walitangaza kuzaliwa kwa Yesu. Ndo maana wanaibada ya Jogo. Siku ya Christmas Jogo huletu wakani sani kushiriki ibada. Jogo wanapuwika usiku wa manane. Anatukumbusha kuzaliwa kwa Yesu. Sisi ya kiwika muda huo keshu nikisu. Lakini pia Jogo wanawika ili kutukumbusha ya zambizetu ili tutubu. Umechepuka usiku, tubu na usuru yetena. Biblia ina mtaji yego kama kiumbwe mnyakilisana. Soma iubu thalathinana nane, mstare wa thalathinasi ta karika International Bible. Biblia zaki swahili zina tafsirinji. Ni vizuri unaposoma Biblia, jitaidi uenazo zalogato fauti, hii itakuwezidi. Baada yego kuika Petro aliyutiya matendo yake. Kwa wakatuliki, Jogo ni alama ya muanzilishi wa kanisa. Jogo ni Petro, alimkana Yesu. Akajuta na kusameewa dhambizake ya kaja kuwa papa wa kwanza wa kanisa ndomana, na pale vatikan, kuna kanisa la St. Peter's Basilica. Na kanisa hilo olimejengwa ajui ya kaburi lake na hiyo ndo chanzo cha maskofu wakuku zikuwa kanisani. Lakini pia sehemu hiyo ya kaburi la Peter ndo sehemu kuu ya wakatuliki kuhiji kote duniani. Kanisa lenyewe liligengo na papa Julia Swapili mwaka miatano na kitu na dhani. Papa Gregory wakuanza. Ndawa litangaza jogoo kuwa ishara u kristo na alama ya mtume peto. Sita. Jogo hutua ishara ya hatari ili watu kuchukua tahathari. Karika nchi za Babylon, Israel, Misri, Iran, India, China, Amerika na nchi zote za Skandinavia. Sikandia. Wanamini Jogo wanapoona hatari huika. Kama mko vitani, Jogo hakiwika inabidi mjipange vizuri. Hakiwika usiku hata saa mbili usiku, kaa chonjo. Kuna jambo olinakujia. Anaotarifu mjiandaye namna kukabilia nanalo. Wajapani wanamona Jogo kama mjumbe wa mungu. Hakipita mchawi nyuma ya nyumba yako, Jogo wanakuambia kwa sauti ya chini kama na unguruma hivi. Siku hizi maovu ni mengi Ndiyo mana Jogo anawika bila kufuata muda Hata kuchatichati na hawala zako milala na ndowa yako siku Jogo huu hapendi Akiwika Kagua simu ya mumewako ili mdundane Unaposikia sauti ya Jogo ndotoni Jua kuna mambo hujaatekeleza amka ukayafanye Saba Jogo huzu ya moto Nchi nyingi za ulaya Marekani na Asia wanamini Jogo anawezo kuzuya moto ndomana kwenye milangwa ya nyumba zao kuchora picha Jogo Mwekundu. Huku kwetu Jogo Mwekundu ni mzuri kwa kurogea watu. Lakini pia wanachora picha Jogo Mweupemlangoni ili kuilinde nyumba yako na nguvu chafu. Nane, Jogo ni ishara ya haki. Ukweli na usawa. Kuna hadithi moja huko ureno. Wanamoja alizingiziwa kaiba, hivyo akahukumiwa kunyongwa. Jamaaka mwambia jaji, alikuwa na jandakula jogo mezani kwa ke. Jogo mzima, kakaushwa fresh kabisa. Mkini funga kitanze shingoni mniue kwa kosa ambalo sijafanya. Huyo jogo watasimama na kuika. Jaji akasema kuenda za kumbuzi wewe. Jamaaka sema haya, ninyongeni. Walivo funga kamba ile wanataka kuvuta ili kunyonga. Yule Jogo wakasimama kunyisimia na kuika. Jaji wakakimbia. Kifo wakikahairishwa. Jamaa wakakondoka zake. Hadi leo wa reno wanamtumia Jogo kama alama ya haki na usawa katika jamii. Teknolojia Jogo ikitumika tutaona mengi mahakamani. Jogo ni Kinga bala. Wayahudi na wahindi wanasema unaweza kumtweka Jogo mizigo yako yote. Unachotokyo kufanya ni kaparoti. Wayahudi walifanya hivyo kabla ile vita ya oizraeli na waharabu. Waharabu wakali wakicho wa mapema. Soma vita ya yomkipaa. Sala enyewe kuhivi. Wanasoma isa ya kuminamoja mstaru wa tisa. Zaburi miyamuja kuminasaba, mstaru wa kumi mpaka kuminane. Na kuminasaba mpaka shirinamoja. Na ayubu thilafina tatu, mstaru wa shirinatatu mpaka shirinane. Kisha wanachukua jogoo. ハラフォアナズングシオアコニェキチワチアムレンゴ h マラタト n キシャ m ナセマ。U, at atu, ema, This is my exchange, my substitute, my atonement.This rooster shall go to its death, but I shall go to a good, long life, and to peace. ヌゴマイミキシャ。カウトアラムザイリ、コウスジョゴ。ミタフテシャフィーデドン、マダ d a ナパティカナ。マダ s ニデ p スンパガゼ。 ちなみに。